jsme měli vědět, je napojená na to, čemu se říká darma. Poznání buddhismu je tedy poznání darmy a karmy hlavně. A začneme těmi základními definicemi, aby jsme se dostali k těm jemnějším aspektům hm? a těch eh, ten základní koncept darmy, který nás spojuje s konceptem karmy, je Vasubando Abhidharma definuje dharmu jako sva bhava i ty dharma. Hm? To, co vlastně má vlastní podstatu, to, tomu říkáme darma. To, co má vlastní podstatu, tomu říkáme darma. To je původní koncept darmy, tak, jak je přenesen v avidarmě. Darma, tež moudrý muži se vždycky snaží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 Podle toho, co nás drží a co nás měří, my pak jednáme. Karma se dá odvozit z korebe kry, což karoty dělat. A tež měří. My děláme a jsme měřeni tím, co děláme. To je význam karmy. Zase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 Snažíme se to dělat tak, aby to bylo v prospěch náš, v pospěch bytostí. Na základě jich jsme se tady ocitli, kdyby nebyly bytosti, tak tady nejsme my. A z hlediska buddhistické filozofie, to jsou právě bytosti, protože bytosti mají schopnost myšlení,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 z našich oslů, z našich překážek nebo z našeho omezení. Tyto překážky nebo omezení se v buddhistické tradici nazývají ávarana. Hm? Ávarana je něco, co nás, co nám zakrývá moudrost. Hm? My žijeme, ale Žijeme ve stavu zakryté moudrosti. Aby jsme odkryli moudrost, musíme poznat, co se týče buddhismu, jestliže studujeme mu, střední cestu. Střední cestu vysvětlujeme v buddhismu jakožto osmičlenou střední cestu.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 A v závoji vypáka, v závoji e, rezultativní karmy, která nás tvoří. kterou jsme udělali, která je kryta a která je upačita, kterou my schromažďujeme. Jelikož ji schromažďujeme, Co se děje? Hm? Pak nejsme si vědomí toho, jak vlastně na základě svých předsudků, hm? svého nepochopení my jednáme. Protože karma. Znamená co? Karma znamená ayuhana, akumulace samská. To je definice karmy. Akumulace samská. Akumulace eh, faktorů vůle, které přizpůsobují to, že jednáme.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 Buď jsme si toho vědomí, nebo ne, nejsme si toho vědomí. Hm? Čili tím, že akumulujeme formace vůle, Tvoříme karmu. V v základním buddhismu, tak jak aspoň v sánskritské tradici, tak jaký máme v kostce Abhidarma kouša. Karma v pojetí Sarvástyvády, v pojetí Abhidharma kouša, která má údajně interpretovat pochopení Vajbážíka tradiční pochopení aby Stivádové. Karma je něco, co stejně tak, jako dharma má tež, dá se říci, je něco, co je spojeno s materialistickým podkladem. Podle Abhidharma koša máme karmu, která je vygjapti nebo avygjapti, která je manifestovaná, která se projevuje. A máme karmu, která není manifestovaná, přestože není manifestovaná,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 Ale my to děláme, jak jsem se zmínil, upačita, my to děláme na základě toho těch akumulací, které vedly k činu, které se děly v minulosti. A na základě jejich, my pak mluvíme a jednáme. To je důležité pokupy.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 co tvořilo naši mluvu a naše jednání v minulosti. No a to je samozřejmě proces. Karma je tedy proces. A to, co je proces, se děje v čase.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 Tedy darma je to, co trvá v minulosti, v přítomnosti a budovat v budoucnosti. A má vlastní podstatu, protože ačkoliv například naše počitky, naše vnímání. Se stále mění. Chvilku máme příjemné počitky, chvilku nepříjemné počitky. Z hlediska Mahayanového pochopení, zvláště yogačárového pochopení, my můžeme mít příjemné i nepříjemné počitky současně. Počne. V základním buddhismu.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 Zbíráme počitky. A tím, že máme žízeň, je právě to, že sbíráme počitky. Proto máme žízeň. A když máme žízeň, my ulpíváme. Žízeň znamená co? Znamená ulpívání.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 Negativní karmu, ale i pozitivní karmu. Pokud se lepíme na počitcích, i naše pozitivní karma bude vést sice k dobrému stavu existence, nebo ne, ulpívání vytváří existenci, existence, existence vytváří zrození.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 k hlubokým činům, mocným činům musíme mít jasné vnímání a jasné a jasný počitek. Jasné vnímání a jasný počitek v buddhismu se nazývá čita samskara. Je to co Tvoří mysl. Jasný počítek a jasné vnímání tvoří mysl. Buď mysl naplněnou chtíčem, nebo mysl naplněnou opakem chtíče, odpojením, nebo mysl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 Země znamená tvrdost, ale tvrdost teď znamená měkost, protože bez měkosti já žádnou tvrdost nemůžu poznat. No a ten ten charakter tvrdosti, jakož to skutečný charakter nebo vlastnost země, ten trvá. Tenhle ten slovo můžu spálit, ale to nezmění ten fakt, že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 Musí tam být stejně v nějaký oheň, protože já poznám studené jenom na základě teplého. Stejně tak, jestliže mám počítek. Počítek je přijmutí myslí objektu. Přijmutí eh, objektu hm, je počítek.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 co produkuje mysle. A mysle, pokud je obětí prevrácené převráceného názoru, převráceného vnímání, převráceného rozlišování. Tato mysl bude, dá se říci, slepá mysl. To je o slepení. Bytosti jedna, jednají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 ta svoboda v rámci karmy a v rámci darmy. Nikdo, ani Budha sám, se nemů, nemůžou opustit karmu. Nikdo nemůže opustit karmu. V, v základním písmu v je Dīgānika Sutta, Street šariputri, byl velký askéta, Díghán, to znamená Díghánaka, dlouhé nechty. Hm? Měl nechty, já nevím, já tam nebyl, ale třeba půlmetrový půl nechty, si nestřídal, nestřídal, až když začali padat. Hm? No a ten Díghánaka,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 Proto děláme věci. A teď když si myslí, já opustím příjemné a nepříjemné. Teď budu provozovat tvrdou askezi, tak jako dělal Buddha šest let. A já poznám to, co je vlastně skutečný jsem. Ale jak můžu poznat to, co skutečně jsem, když budu ignorovat počitky, když neprijmu počitky. Diganaka nepřímá počitky. Potlačuje počitky. A potlačením počítku si myslí, že získá jasnost, která povede do stavu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 To je vlastně tím vytvořil karmu, která není příhodná. Kusala, můžeme přeložit jako příhodný. Vytvořil nepříjemnou karmu, karmu a nepříhodná karma vede k neblahému počítku.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 To už aby Abidar koša najdeme, jestliže něco děláme. Máme aspekt pravartaka a anuvartaka. Pravartaka znamená, že my necháváme vyvstat Vitarka večara, to znamená to, co způsobuje to, že myslíme a že mluvíme a že jednáme. To je na základě Vytarka večára. Vitárka Vičára v Abidharma Koša vysvětluje jako to, co chce a roz, zároveň rozděluje. To hrubé chtění a rozdělování, tomu se říká Vitárka. Z české slovo uvažování, to je se sanskritským okrožením u.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 A ke kterému se pak e, obracíme na základě vůle, že to chceme nebo nechceme. Jo, proto vytárka je vlastně, jsou dva faktory jsme spojené dohromady: rozlišování maty a vůle četana. My rozlišujeme a chceme, proto myslíme. Když to rozlišení a chtění se stává jemnější, tak to bude vyčára. Vytárka je to, co podle abidarmy nás vede k objektu a doslova mlátí naší myslí o objekt. A vyčára je to, co masíruje naši mysl na objektu. Ponechá ho zůstat u stejného objektu. Díky Vítárka a mi my pak rozlišujeme na základě mysli objekty, jak jsou, nebo jak by měli být, nebo jak by jsme je chtěli udělat. No a to se děje ne na základě reality, to se děje na základě obrazů, které my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 Ale tvar není to, co my bezprostředně vidíme v vizuálním vědomí. My vidíme barvu a na základě ba této barvy se vytvoríme sloup. Jenomže pro nás je to sloup, ale pro jiné bytosti to vůbec sloup nemusí být. Jak Vasobandu vysvětluje, stejná reka, my vidíme jako reku, bohové vidí jako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 co si myslí o, o stěně hm? trevěný. No najdeme úplně jiné názory. A ty názory jsou právě to uvažování. Vitáka vyčára, které, podle kterého my pak jednáme. Co si vytvoříme v mysli, my podle toho jednáme. Anu Vartaka.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 nechápu realitu smyslu, pak i nechápu realitu myšlení, které je založené na smysle. A tak já jednám svými smysly, ale už,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 vnímání neexistuje žádné jádro. Ten proces vnímání samotný nám otevírá horizont svobodného myšlení, svobodného jednání o